Þeir sem á undan fóru og eftir fyldu hrópuðu Hósanna, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins, blessað sé hýð komandi ríki föður vorst afiðs, Hósanna í hæstum hæðum. Hann fór inn í Jerusalem og í helgidómin. Þar leit hann yfir allt en þar sem komið var kvöld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 Engin neyti framar ávaxtar af þér að eilífu. Þetta hyrðu lærisveinar hans. Þeir komu til Jerusalim og hann gekk inn í helgjudóminn og tókað reka út þá sem voru að selja þar og kaupa. Og hrattum borðum vikslaranna og stólum dúfnasalanna. Og engum lefði hann að bera neitt um helgjudóminn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 því að allur líðurinn hreifst mjög af kenningu hans. Þegar leiðað kvöldi fóru þeir úr borginni. Árla morguns fóru þeir hjá fíkitrénu og sáu að það var visnað frá rótum. Pétur myndist þess sem gerst hafði og segir við hann Rabbi, sjáðu, fíkitrén sem þú formæltir er visnað.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 þá trúið að þér hafið öðlast það og yður munn það veitast. Og þegar þér eru að byðja, þá fyrir gefið. Ef yður þykir nokkuð við einhverd til þess að faðir íðar á himnum, fyrir gefi einnig yður miskjörðir íðar. Ef þér fyrir gefið ekki, munn faðir íðar á himnum ekki heldur fyrir gefa miskjörðir íðar.